Vad vimlar av segeln idag Är det kappsegling? Nej det är lörda Ja visst då förstår jag Vad pojkarna ska De har ända som ledigt idag När det seglar kodden Med kuppen på svaj Hej på dig då. Hur har du det själv då Jo det är vad det vetar Kom med om du vill Ja du veta vad vi lägger till det är dans på Brännebrygga En gammal och kär tradition Fullt med publik och trevlig musik Jobba var en dans utan spelets ton Och en dans på Brännebrygga Är för många ett stort äventyr där glädje och fest Sedan ute i väst Blinkar vingafyr Frådlingasand Förs in till land Blandat med dragspelståd Dunket på en feskebåt Dansen den går Hjärtat det står Står för En liten vän Och för tog Från linga sand Hörs in till land Blandat med drafens låt Dunket från en fyskebår. Dansen den går Hjärtat står Lår Vad det vimlar av segel idag Så inleder västkustens trubadur Lasse Dahlqvist sin egen vals Det är dans på Brännebrygga En sorts engelsk-inspirerad där han blandar Några repliker med sång När kontakten med modets Paris Mestadels är bruten Så skapas den svenska modellen Men den kalla vintern Gör att det är mest varma kläder Som behövs både ute Och inne men under året kommer allt fler modeinfluenser från Amerika. Den amerikanska hatten till exempel som omsluter hela huvudet och lämnar ansiktet naket. Men när våren kommer vill man accentuera midjan. Sjömansmodet med korta helväckade kjolar blir populärt, liksom hängselklänningen. Och på fötterna har man skor med kilklack. Inför den väntade klädransoneringen äger under de sista dagarna i december en hänsynslös hamstringrum i klädbutikerna, ett undantag från den goda samhällsandan.